Під прикриттям сприятливої темряви, в яку безладної навмання стріляли малокаліберні іспанські гармати, відпливаючі кораблі не дали більше жодного пострілу, щоб не виказати розгубленим, обдуреним іспанцям свого місцеположення. Пошкодження за подійній кадрі Блада були незначні. На той час, коли охоплені панікою іспанці оговтались і знову стали боєздатними, Кораблі корсарів, підтримані сприятливим південним бризом, перейшли вузький прохід і вийшли в море. А Дон Мігель, лишившися на острові, болісно переживав так безглуздо втрачену можливість помститись і обмірковував, як він звітуватиме перед Верховною Радою католицького короля про втечу Пітера Блада з Маракайбо, з двома гарматними іспанськими фрегатами, не кажучи вже про двісті п'ятдесят тисяч песо та всяку іншу здобич. Блад вислизнув, незважаючи на те, що в Дона Мігеля було чотири галеони і добре озброєний форт, якими корсари були наглухо замкнені в пасті. Борг! Пітера Блада непомітно виріс, і збуджений Дон Мігель поклявся перед небом. Хоч би там що, а стягнути цей борг сповна. Проте втрати, яких зазнав король Іспанії, не обмежувалися тільки цим. Увечері наступного дня у гирлі Венесуельської затоки, недалеко від берегів острова Аруби, ескадра Блада перехопила Санто Ніньо який під усіма парусами з великим запізненням поспішав у Маракайбу на допомогу Дону Мігелю. Команді Галеона спочатку здалося, що їм на зустріч, після розгрому піратів, іде переможний флот Дона Мігеля. Але коли кораблі зійшлися і розгублені іспанці побачили на грот щоглі арабелли англійський вимпел, то капітан Сантоніньо, вирішивши, що хоробрість, не завжди потрібна в житті, спустив свій прапор. Захопивши Сантоніньо тоніньо Блад наказав команді корабля негайно зійти в шлюпи і забиратися геть на робу чи куди вони хочуть. Він був настільки люб'язний, що навіть дав їм кілька своїх човнів, які тяглися на буксирі. «Ви, мабуть, застанете Дона Мігеля в поганому настрої», – сказав Блад. Не забудьте передати адміралові привіт від мене і нагадати мої слова, що в усіх нещастях, які впали на його голову, він сам винен. Те зло, яке він заподіяв, наславши свого брата з бандитами на острів Барбадос, окошилося зараз на ньому. Перекажіть йому також, щоб надалі він сім разів одміряв, перш ніж зважитися знову, напускати своїх дияволів на англійське поселення. Блад відпустив капітана Сантоніньо, а сам почав критично оглядати свій новий трофей. Піднявши люки, команда Арабелли помітила, що в трюмах іспанського корабля є живий вантаж. "Невільники", вигукнув Волверстон. І почав безбожно клясти іспанців, аж поки стрюму не виповз каузак, мружачись від яскравого соняшного світла. Щоправда, мружився бритонець не тільки від світла. Ті, хто виповзав слідом за ним, а це були залишки його команди, останніми словами лаяли свого ватажка за легкодухість, Через яку їм доводиться оце зараз зносити таку ганьбу Бо їх рятують люди, яких вони так підло зрадили і прирекли на загибель Три дні тому Санто Ніньо, зустрівшись з ними в морі Потопив їхній шлюб, подарований капітаном Бладом Сам каузак ледве уникнув шибениці І то, мабуть, для того, щоб все життя бути посміховищем Берегового братства Довго потім на острові Тортуга Йому глузливо докоряли «Куди ти подів Здобути на Маракайбо Золото?»